Побачивши моїх бикоподібних супутників, наміри яких недвозначно читалися на їхніх обличчях, охоронець почав підводитися, але один із братків спрямував на нього пістолета, і хлопець розсудливо вирішив не ризикувати. Ми покинули непритомного охоронця біля дверей і увійшли до кабінету. Якубович щось записував, схилившись над столом і навіть не одразу підвів голову. Побачивши мене, він приязно усміхнувся, але тут зі зброєю на поготові, наперед виступили братки, котрі, як зрозумів лікар, з певністю прийшли сюди не кодуватися. Усмішка сповзла з його обличчя. «Що хто ви такі?» Пробурмотів він і кинув погляд на двері за нашими спинами. «Ваш охоронець відпочиває», – повідомив я йому. «Збирайтеся, поїхали».